Ja I u jednog Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje, i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedino rodnog od Oca, rođeno prije svih vjekova. I sve ono dalje što smo ispovjedili u atmosferi jedinstva koju nam je obezbijedila crkva, osjetili smo, zaista osjetili, po prvi put na vakav način, da mi zaista pripadamo Bogu. Kako je divno slušati ispovjedanje vjere koju se nam sveti oci ostavili je za koju su se do smrti borili da bude čista i djeci predana. Pa večeras kad smo slušali kako baš iz vaših duša I izlazi ta sama istina slušta, istina kroz svešteni simbol, to je svešteno ispovjedanje prvoslavne vjere, posjetili smo zaista prisustvo Duha Svetoga koji nas je povezao sa našim svetim precima, svetim precima, sa našim svetim apostolima, svetim apostolima, a preko njih, Sa samim Bogom, sa Svetom Trojicom. Jer ljudi, braće i sestre, kad ispovijedaju tako jasno, tako čisto, tako istinito i tako saglasno svoju vjeru u Svetu Trojicu, to ne može biti nikako drugačije do ako su ti ljudi, to je ta zajednica, povezani sa samim Bogom. I zaista, evo, dijelimo... Taj naš doživaj, vjerujemo i vaš, dijelimo sa vama na ovu prazničnu noć, osjetili smo da smo zaista, kakvi god da smo, a nismo vaš najbolji. Ali zahvaljujući majici crkvi i ovom sabranju i silnom djelovanju Boga našega i silnom trudu svetih predaka naših, da smo mi ipak ...jedno sa njima, u Duhu Svetome. A to smo potvrdili večeras na najbolji i vrlo precizan način... ...ispovijedivši našu svetu pravoslavnu vjeru u Oca i Sina i Svetoga Duha. Ispovijedivši vjeru u njegovo Vaskresenje, ispovijedivši vjeru i potvrdivši pripadnost Svetoj Crkvi... I sve ćemo to krunisati, braću i sestre, evo upravo u ovim trenucima na najbolji mogući način kroz primanje svetih tajni, tijela i krvi. Da onaj događaj Vaskrsenja Hristovog okusimo i da ga osjetimo kako dijeluje ta sila Vaskrsenja neuništivog i besmrtnog života u nama samima prethodno ispovjedivši vjeru čistu i pravoslavnu u svetu Trojicu. Ipak, i pored toga što nas je većina, slava Bogu i majici crkvi, evo trudimo se, jer tako svi zajedno, nije nam ovo prvi dan. Ima ovdje oni koji se trude i više od deset godina, malo po malo, malo po malo, i evo došli smo do zaista, veličanstvenog nivoa. Ova liturgija, braće i sestre, svaka je, ali ova je vidljivo, osetljivo i za nas, zaista veličanstvena. Veliki praznik i veliki duhovni događaj u ovom gradu u kome se, kao što znate, dešavaju mnoge loše i pogrešne stvari. Ipak smo uz pomoć Božiju uspjeli da nadvladamo te procese razarajuće, umrtljujuće i da smognemo snage da uz Božju pomoć proslavimo pravi praznik Vaskresenja Gospodnjeg na pravi način, kroz liturgiju. Oni koji su se spremali, a vjerujemo da ste svi manji ili više spremni, Pristupite, braću i sestre, i ukusite od istočnika života. Imajte vjeru da ćete primiti ne neku imitaciju, ne neki prosti simbol koji samo podsjeća da ćete primiti samo tijelo i samu krv onoga čije vaskresenje danas oslavljamo. A ko je on? On je Hristos. Sin Boga živoga, koji evo večera sa nama i nosi sobom i prenosi, to je spredaje svoj život svima koji su žedni i gladni istinitog života, ne lažnog života, Bogu života i životarenja. Toga smo se, braći i sese, svi zasitili, vidite i sami, Umorni smo od života takvog tipa. Zato evo nas na istočniku pravog života, moćnoga i besmrtnoga, ovo što ovdje primamo sa vjerom, a evo, slava Bogu, potvrdili smo da mi ipak imamo vjeru, da se osjetilo ovaj život koji primamo. To više niko ne može da oduzme, braću i sestre. Ne mojte da se plašite. To vam više niko ne može uzeti. Nema više neprijatelja. Smrt ne može to da oduzme. Ovaj život koji primamo u crkvi jači od grijeha i jači od neprijatelja, i vidljivih i nevidljivih. Ovo je život koji nam gospod daje. Car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Zato budite spokojni. Nemojte da se plašite, plašimo se samo jednoga, plašimo se grijeha, jer grijeh je neprijatelj koji može da te odvoji od Boga. To je smrtni neprijatelj broj jedan. Niko drugi, braću i sest, džavo ne može da priđe ako prethodno grijeh ne uđe. Smrt ne može da priđe ako prethodno grijeh ne uđe. Zato čuvajmo se grijeha, borimo se protiv njega uz Božju pomoć i ne brinimo za ostalo. O ostalom će se Gospod postarati i Majka Božija i Sveti Angel i Sveti ljudi. Zato večeras, ohrabreni ovim događajem, Jer Gospod je vaskrsao radi nas, da nas ohrabri, da nas obodri, da nas podrži, da nas ukripi i utješi, da nas vaskrsne. I evo ga, tu je, u našem gradu. Ne moramo niđe drugo da ga tražimo. Ne moramo niđe drugo da putujemo, braći i sestre. On je tu, došao je iz vječnosti u naše dane, u naše vrijeme, Besmrtan da nas oslobodi od smrti Bezgrašan da nas od grijeha zaštiti Sve moćan da demone pokori I odagna od nas i iz nas Zato priđimo mu sa vjerom Okusimo ga, primimo ga, pustimo ga da uđe u nas Nemojte da ste škrti srcem, škrti umom škrti voljom, nego se otvorite, braći i sestre, pustite, evo večera se, posebno veče, ovako smo se svi mogu razmrdali saborno, jer nikad se ovako ne bismo pomolili sami, ja sam ili vi sami, nikad ovakvu molitvu ne bi mogli da imamo, nego je ovo projava sile zajedničke molitve, saborne, pa kako blagoda duha svetoga, Kako sijeva kao ove munje koje simbolizuju prisustvo sile duhovne i ovaj dažd, ova kiša koja simbolizuje izobilno davanje blagodati. Jer dažd ili kiša jeste simbol davanja. Vode žive. Zato je divan ovaj praznik, divno je ovo veče sve je u službi ovog događaja a centar dešavanja je čovjek, centar dešavanja smo mi, braćo i sestre, je sve je ovo bilo ne radi Boga. A što će Bogu da bude čovjek, braćo i sestre? Pa on je Bog, znate, Absolut, ništa mu ne treba, nego je postao čovjek da bi naše živote ispunio posle grijeha i ispražnjenja, posle grijeha. Došao da nas obnovi, da nas iscijeli, da nas uljepša, da mu budemo lijepi, sveti i besmrtni. Zato slobodno prijeđite, samo oni koji nisu kršteni, nemojte da prilaze. Ne kršteni u pravoslavnoj crkvi, nemojte da prilaze. A oni koji su kršteni, aj sad ko je postio, ko nije postio. Dobro vi bi bilo da smo svi postili, ali ako nismo, ako imamo vjeru, ako imamo čežnju, ako imamo potrebu, priđimo, pa ćemo uz Božiju pomoć popraviti naše živote, pa ćemo već večeras biti bolji, s još bolji i pokrenuti silom Duha Svetoga možemo i te kako da uznapredujemo, da odmaknemo, braće i sestre, Da nas više ljudi ne prepoznaju, jer je Bog počeo da živi u nama. I takvom životu više neće biti kraja. Oni koji prilaze, to važi za djecu. Djecu, slušajte, budite mirni, budite spokojni. Nemojmo niđe da žurimo. Ovdje je vječnost pred nama. Pušti sad vrijeme, sad. Nije važno koliko smo mi u crkvi. Da smo u crkvi pet sati? ili 50 godina. To je sad nevažna kategorija. Mi smo sad krenuli ka onome koji nema početka, a samim tim nema ni kraja. Krenuli ka njemu da se sjedinimo sa njim. Zato budite mirni, strpljivi. I djece i odrasliji. Još nešto. Važno je, posle pričešća, nemojte da napuštate crkvu, Prije nego što se molitva ne završi, okonča, prije nego što kao sveštenici damo odpus, to jest prije nego što domaćin, a domaćin je sam Gospod, ne ustane sa trpeze. Nemojte ustajati. Nije dobro, kažu Sveti Oci. Jedan je ustao, Juda izdajnik, ustao je prije nego što je Gospod ustao. I svi koji napuštaju liturgiju prije vremena Po učenju svetoga Jovana zvratlustog, judin grijek ponavljaju i nema ko više da ih pokrije. Zato pazite, stražite i izdržite. I poslije otpustat da se raziđemo u miru, noseći da Božiju. Bilo bi poželjno da se ove strane bude oslobođen prostor, da oni koji prime svetinju mogu da prođu i ostave prostora drugima. Još nekoliko tehničkih uputstava, oni koji pristupaju, braće i sestre, da budu mirni pred svetim putirom. Poželjno je iz praktičnih razvoja da ruke budu skopljene, bez naglih pokreta, glavom, dovoljno je prići koliko je potrebno otvoriti širom usta i sačekati da sveštenik položi svetinju u Naša usta polako zatvorimo kao kad se hranimo, sačekamo da nas ubrusom obrišu i prođemo dalje. Nema potrebe ništa da cijelivate, ništa da pričate. Primili ste svetinju i polako se molitveno vratite na svoje mjesto. Djeca takođe, polako, bez žurbe, bez guranja, da bismo ispoštovali, ovaj praznik i onoga koga čini ovako sveštenim. A oni koji se nisu spremali za sveto to pričašće, postom ispovišu, koji osjećaju da ne mogu, neka ne očajavaju. Biće o liturgije. I sutra, i preko sutra. Liturgija se neprestano služi. Gospod tu, pa nek se pripreme. A oni koji su već pripremljeni, neka pristupe ponavljajući riječi molitve pred sveto pričašće.